Лем, поважно сказав лорд Артур. Це дивовижна річ, винайдена одним американцем. Не думаю, що мені подобаються американські винаходи Артура. Я цілком певна, що ні. Я нещодавно читала кілька американських романів, і вони були геть безглузді." О, але в цьому немає жодних дурниць, Леді Клем. Запевняю вас, це ідеальні ліки. Ви мусите пообіцяти спробувати. І лорд Артур витягнув із кишені маленьку коробочку і подав їй. Що ж, коробочка чарівна, Артуре. Це справді подарунок? Це дуже мило з вашого боку. А це і є ці диволіки, схожа на цукарку. Я прийму їх негайно. «Боже милий, Леді Клем!» – скрикнув лорд Артур, хапаючи її за руку. «Ви не повинні цього робити. Це гомеопатичний засіб. І якщо ви приймете його, не маючи печії, він може завдати вам неабиякої шкоди. Зачекайте, поки у вас буде напад, і тоді прийміть. Ви будете вражені результатом». «Я б хотіла прийняти їх зараз», – сказала Леді Клементина, підносячи до світла маленьку прозору капсулу з плавучою бульбашкою рідкого аконітину. Я певна, що це смачно. Справа в тому, що хоч я й ненавиджу лікарів, я люблю ліки. Однак я прибережу їх до наступного нападу. «І коли це буде?» – жадібно спитав лорд Артур. «Чи скоро?» «Сподіваюся, не раніше, ніж за тиждень. Учора вранці мені було дуже зле. Але ніколи не знаєш». «Тож ви певні, що до кінця місяця у вас буде напад, леді Клем?» «Боюся, що так». «Але який ви сьогодні співчутливий, Артуре! Справді, Сибіл дуже добре на вас вплинула. А тепер вам час бігти, бо я обідаю з дуже нудними людьми, які не пліткуватимуть. І я знаю, що якщо не посплю зараз, то ніколи не зможу не заснути під час обіду. До побачення, Артуре! Передавайте моє вітання, Сибіл, і красно дякую за американські ліки. Ви не забудете їх прийняти, Леді Клем, чи не так?» Сказав лорд Артур, підводячись. Звісно, не забуду, дурненький хлопчику. Я вважаю, це дуже люб'язно з вашого боку думати про мене. І я напишу вам, якщо знадобиться ще. Лорд Артур вийшов з дому в піднесеному настрої і з почуттям величезного полегшення. Тієї ночі він мав побачення із Сибіл Мертон. Він розповів їй, як раптово опинився в надзвичайно скрутному становищі, з якого ні честь, ні обов'язок не дозволяли йому відступити. Він сказав, що весілля мусить бути відкладене на певний час, оскільки доки він не позбудеться своїх жахливих оплутань, він не є вільною людиною. Він благав її довіряти йому і не мати жодних сумнівів щодо майбутнього. Все владнається, але потрібне терпіння». Сцена відбувалася в Оранжереї будинку містера Мертона на Парк Лейн, де лорд Артур, як завжди, обідав. Сибіл ніколи не здавалася щасливішою, і на мить лорд Артур був спокушений зіграти роль боягуза, написати леді Клементині, щоб та повернула пігулку, і дозволити весіллю відбутися, ніби у світі не існує такого собі містера Поджерса. Однак його краща натура незабаром узяла гору, і навіть коли Сибіл, ридаючи, кинулася йому в обійми, він не похитнувся. Краса, що збуджувала його чуття, торкнулася і його совісті. Він відчував, що зруйнувати таке прекрасне життя заради кількох місяців задоволення було б неправильно. Він залишався із Сибіл майже до опівночі, втішаючи її і знаходячи втіху сам, а рано вранці наступного дня вирушив до Венеції, написавши мустеру Мертону мужнього твердого листа про необхідне відтермінування весілля. Розділ 4 у Венеції він зустрів свого брата, лорда Сербітона, який випадково прибув із Корфу на своїй яхті. Двоє юнаків провели разом чудові два тижні. Вранці вони їздили верхи на Лідо або ковзали туди-сюди зеленими каналами у своїй довгій чорній гондолі. В день вони зазвичай приймали гостей на яхті, а ввечері обідали у Флоріана і викурювали незліченну кількість цигарок на п'ятці. І все ж лорд Артур не був щасливим. Щодня він вивчав некрологи в «Таймс», сподіваючись побачити повідомлення про смерть леді Клементини, але щодня розчарововувався. Він почав боятися, що з нею трапилася якась біда, і часто шкодував, що завадив їй прийняти аконітин, коли вона так прагнула спробувати його дію. Листи Сибіл, хоч і сповнені любові, довіри і ніжності, часто були дуже сумними за тоном, і іноді йому здавалося, що він назавжди розлучений із нею. Через два тижні лорду Сербітону набридла Венеція, і він вирішив вирушити у до Равенни, оскільки чув, що в сосновому бору там чудове полювання на слукву. Лорд Артур спочатку категорично відмовився їхати, але Сербітон, якого він надзвичайно любив, зрештою переконав його, що якщо він залишиться в Даніелі сам, то помре з нудьги. І вранці 15-го числа вони вирушили в дорогу, при сильному північно-східному вітрі та досить неспокійному морі. Полювання будуть чудовим, і вільне життя на свіжому повітрі повернуло рум'янець на щоки лорда Артура. Але близько 22-го він занепокоївся через леді Клементину і, незважаючи на протести сербітона, повернувся до Венеції поїздом. Коли він вийшов зі своєї гондоли на сходи готелю, власник вийшов йому на зустріч із пачкою Телеграм. Лорд Артур вихопив їх у нього з рук і розірвав усе пройшло успішно леді Клементина померла раптово в ніч на 17 його першою думкою була Сибіл, і він відправив їй телеграму, сповіщаючи про своє негайне повернення до Лондона. Потім він наказав камердинерові спакувати речі для нічного поїзда, дав своїм гондольєрам у вп'ятеро більше, ніж належало, і з легким кроком та бадьорим серцем побіг до своєї вітальні. Там на нього чекали три листи. Один був від самої Сибіл, сповнений співчуття та співчуття. Інші від його матері та від адвоката Леді Клементини. Здавалося, Стара пані того вечора обідала з герцогинею, захопила всіх своїм дотепом та еспрі, але повернулася додому досить рано, скаржачись на печіку. Вранці її знайшли мертвою в ліжку, вочевидь не зазнавши жодних страждань. Негайно викликали серемет Юріда, але, звичайно, нічого вже не можна було вдіяти, і її мали поховати 22-го в Бошем Чалкоті. За кілька днів до смерті вона склала заповіт і залишила лорду Артуру свій маленький будинок на Керзанстріт та всі свої меблі, особисті речі і картини, за винятком колекції мініатюр, яка мала перейти до її сестри, леді Маргарет Раффорд, та її аметистового намиста. Майно не мало великої цінності, але містер Менсфілд, адвокат, надзвичайно прагнув, щоб лорд Артур повернувся негайно, якщо можливо, оскільки було багато несплачених рахунків, а леді Клементина ніколи не вела жодних регулярних записів. Лорд Артур був дуже зворушений доброю пам'яттю Леді Клементини про нього і відчував, що містер Поджерс мав за багато чого відповісти. Однак його любов до Сибіл переважала всі інші емоції, а усвідомлення того, що він виконав свій обов'язок, давало йому мир і втіху. Коли він прибув на Чарінг-Крос, він почувався абсолютно щасливим. Мертони не прийняли його дуже люб'язно. Сибіл змусила його пообіцяти, що він ніколи більше не дозволить нічому стати містом. Ними, і весілля було призначено на 7 червня. Життя знову здавалося йому яскравим і прекрасним, і вся його колишня радість повернулася. Однак одного дня, коли він оглядав будинок на Керзон-стріт у товаристві адвоката Леді Клементини та самої Сибіл, спалюючи пачки зів'ялих листів і вивертаючи шухляди з різним мотлухом, юна дівчина раптом радісно скрикнула. «Що ти знайшла, Себіл? сказав лорд Артур, відірвавшись від роботи і усміхаючись. «Цю?» чарівну срібну бомбоньєрку, Артуре. Хіба вона не химерна і голландська? Подаруй її мені. Я знаю, а метисти не лечитимуть мені, доки мені не виповниться 80. Це була та сама коробочка, в якій був Аконітин. Лорд Артур здригнувся, і легкий рум'янець залив його щоки. Він майже зовсім забув, що зробив, і йому здалося дивним збігом, що Сибіл, заради якої він пройшов через усі ці жахливі тривоги, першою нагадала йому про це. Звичайно, Можеш узяти її, Сибіл. Я сам подарував її бідолашній Леді Клем. О, дякую, Артуре. А можна мені й цукерку? Я й не знала, що Леді Клементина любить солодощі. Я думала, вона надто інтелектуальна. Лорд Артур смертельно зблід, і жахлива думка промайнула в його голові. Цукерку, Сибіл, що ти маєш на увазі? Сказав він повільним, хрипким голосом. Тут одна є, от і все, виглядає досить старою і запилюженою, і я не маю ані найменшого наміру її їсти. «Що трапилося, Артуре? Який ти блідий!» Лорд Артур кинувся через кімнату і схопив коробочку. Усередині була бурштинова капсула з бульбашкою отрути. Леді Клементина померла природною смертю. Шок від цього відкриття був для нього майже нестерпним. Він кинув капсулу у вогонь і з криком розпачу впав на диван. Розділ п'ятий. Містер Мертон був вельми засмучений другим відтермінуванням весільна, а Леді Джулія, яка вже замовила сукню для церемонії, робила все можливе, щоб змусити Сибіл розірвати заручення. Проте, хоч як сильно Сибіл любила свою матір, вона віддала все своє життя в руки Лорда Артура, і ніщо, що могла сказати Леді Джулія, не могло похитнути її віру. Що ж до самого Лорда Артура, то йому знадобилися дні, щоб оговтатися від жахливого розчарування, і на деякий час його нерви були геть розладнені. Однак його чудовий здоровий глузд незабаром узяв гору, і його тверезий практичний розум недовго залишав його в сумнівах щодо того, що робити. Оскільки отрута виявилася повною невдачею, динаміт або якась інша форма вибухівки вочеветь була тим, що слід було спробувати. Тож він знову переглянув список своїх друзів і родичів, і після ретельного обміркування вирішив підірвати свого дядька, декана Чичастерського. Декан Чоловік великої культури та вченості надзвичайно любив годинники і мав чудову колекцію хронометрів від 15 століття до наших днів. І лорду Артуру здалося, що це хобді доброго декана надає йому чудову нагоду для здійснення свого плану. Де дістати вибуховий пристрій, було, звісно, зовсім іншим питанням. Лондонський довідник не дав йому жодної інформації з цього приводу, і він відчував, що немає сенсу звертатися до Скотленд Ярду, оскільки вони здавали. Нічого не знали про рух динамітної фракції, доки не станеться вибух, та й тоді небагато. Раптом він згадав свого друга Рувалава, молодого росіянина дуже революційних поглядів, якого він зустрів у «Леді Віндермір» у зимку. Граф Рувалов, як гадалося, писав біографію Петра Великого і приїхав до Англії з метою вивчення документів, що стосуються перебування цього царя в нашій країні як корабельного Теслі. Але загалом підозрювали, що він є агентом-нігілістом, і не було сумніву, що російське посольство не надто прихильно ставилося до його присутності в Лондоні. Лорд Артур відчув, що це саме та людина, яка йому потрібна, і одного ранку поїхав до його помешкання в Блумсбері, щоб попросити поради та допомоги. Тож ви серйозно взялися за політику, сказав граф Рувалов, коли лорд Артур розповів йому про мету свого візиту. Але лорд Артур, який ненавидів будь-яке хизування, змушений був визнати, що не має ані найменшого інтересу до соціальних питань і просто хоче отримати вибуховий пристрій для суто сімейної справи, в якій ніхто крім нього не замішаний. Граф Рувало в кілька хвилин дивище на нього з подивом, а потім, побачивши, що він цілком серйозний, написав адресу на аркуші паперу, поставив свої ініціали і передав йому через стіл. «Скотленд Ярд багато б дав, щоб знати цю адресу. Мій любий друже». «Вони її не отримають», – скрикнув лорд Артур сміючись, і, тепло потиснувши молодому росіянину руку, він збіг униз, подивився на папірець і наказав кучеру їхати до Сохосквер. Там він відпустив його і попрямував по Грік-стріт, доки не дійшов до місця під назвою Бейлскорт. Він пройшов під аркою і опинився в дивному тупику, який, вочевидь, займала французька пральня, оскільки від будинку до будинку тягнулася ціла мережа мотузок для білизни, і в ранковому повітрі майоріла біла білизна. Він дійшов до самого кінця і постукав у маленький зелений будиночок. Після деякої затримки, під час якої кожне вікно у дворі перетворилося на розмиту масу допитливих облич, двері відчинив досить грубуватий на вигляд іноземець, який дуже поганою англійською запитав, у чому його справа. Лорд Артур простягнув йому папірець, який дав йому граф Рувалов. Коли чоловік побачив його, він вклонився і запросив лорда Артура до дуже убогої вітальні на першому поверсі. А за кілька хвилин до кімнати вбіг Гер Вінкелькопф, як його називали в Англії, з дуже заплямованою вином серветкою на шиї та виделкою в лівій руці. Граф Рувалов відрекомендував мене вам, сказав лорд Артур, вклоняючись, і я хотів би мати з вами коротку розмову у справі. Мене звати Сміт, містер Роберт Сміт, і я хочу, щоб ви надали мені годинник із вибухівкою. Радий знайомство лорде Артуре, сказав привітний маленький німець, сміючись: не лякайтеся так, мій обов'язок знати всіх. І я пам'ятаю, як бачив вас одного вечора в леді Віндермір. Сподіваюся, її світність цілком здорова. Ви не проти посидіти зі мною, поки я закінчу сніданок. Є чудовий паштет, і мої друзі ласкаво кажуть, що моє рейнське вино краще за будь яке що вони отримують у німецькому посольстві. І перш ніж лорд Артур оговтався від здивування. Він опинився в задній кімнаті, попиваючи найсмачніший Марко Брюнер з блідожовтого келиха, позначеного імператорським вензелем і найдружнішим чином розмовляючи з знаменитим змовником. Годинники з вибухівкою, сказав Гервін Кельков, не дуже добрі для експорту, оскільки навіть якщо їм вдається пройти митницю, залізничне сполучення настільки нерегулярне, що вони зазвичай вибухають раніше, ніж досягають місця призначення. Однак, якщо вам потрібен один для домашнього вжитку, я можу надати вам чудовий екземпляр і гарантувати, що ви будете задоволені результатом. Дозвольте запитати, для кого він призначений, якщо для поліції або для когось зі скотланд ярдом боюся, я нічим не зможу вам допомогти. Англійські детективи – справді наші найкращі друзі, і я завжди вважав, що, покладаючись на їхню дурість, ми можемо робити все, що нам заманеться. Я не міг би пожертвувати жодним із них. Запевняю вас, – сказав лорд Артур, – що це не має нічого з поліцією, власне, годинник призначений для декана Чечестерського. Боже милий, я й не знав, що ви так сильно переймаєтеся релігією, лорде Артуре. Мало хто з молодих людей у наш час так робить. Боюся, ви мене переоцінюєте, Гервін Келькопф, сказав лорд Артур, червоніючи. Справа в тому, що я справді нічого не знаю про теологію. То це суто приватна справа? Суто приватна. Гервін келькоб знизав плечима і вийшов з кімнати, повернувшись за кілька хвилин із круглим шматком динаміту розміром з пенні та гарненьким маленьким французьким годинником, увінченим позолоченою фігуркою свободи, що топче гідру деспотизму. Обличчя лорда Артура прояснилося, коли він побачив це. «Це саме те, що мені потрібно», – вигукнув він, – «а тепер скажіть, як він спрацьовує». «А, у цьому й полягає моя таємниця», – відповів Гервін Келькоп, споглядаючи свій винахід із виправданим почуттям гордості. «Повідомте мені, коли ви бажаєте, щоб він вибухнув, і я налаштую механізм на цей момент». «Ну, сьогодні вівторок, і якби ви могли відправити його негайно?» «Це неможливо, у мене багато важливої роботи для моїх друзів у Москві. Проте я міг би відправити його завтра». О, цього буде цілком достатньо, ввічливо сказав лорд Артур, якщо його доставлять завтра ввечері або в четвер уранці. Щодо моменту вибуху, скажімо, у п'ятницю рівно обівдні. Декан завжди вдома в цей час. П'ятниця обідні, повторив Гервін келькоп і зробив відповідню позначку у великому грозбусі, що лежав на бюро біля каміна. «А тепер», – сказав лорд Артур, підводячись, – «прошу, повідумте, скільки я вам винен». «Це така дрібниця, лорде Артуре, що я не хочу брати за це плату. Динаміт коштує 7 шилінгів і 6 пенсій, годинник – 3 фунти 10, а доставка – близько 5 шилінгів». «Я надто радий прислужитися будь-якому другові графа Рувалова». «Але ж ваші клопоти, Гервін Келькоп!» «О, це ніщо, Це для мене задоволення! Я не працюю за гроші! Я живу виключно для свого мистецтва!» Лорд Артур поклав на стіл 4 фунти, 2 шилінги, 6 пенсій, подякував маленькому німцеві за його доброту і, зумівши відмовитися від запрошення зустрітися з деякими анархістами на чаюванні наступної суботи, вийшов із дому і попрямував до парку». Наступні два дні він перебував у стані найбільшого збудження, а в п'ятницю о 12-й годині поїхав до Бакінгама чекати новин. Увесь день непорушний швейцар вивішував телеграми з різних куточків країни, що повідомляли про результати кінних перегонів, вердикти в справах про розлучення, стан погоди тощо. А телеграфний апарат вистукував нудні подробиці про цілонічне засідання в Палаті громад та невелику паніку на фондовій біржі. У четвертій годині принесли вечірні газети і лорд Артур зник у бібліотеці з Пелмел, сент Джеймсом, Глобом та Еко на превелике обурення полковника Гудчайлда, який хотів прочитати звіти про промову, яку він виголосив того ранку в Меншенхаусі, на тему південноафриканських місій та доцільності мати чорних єпископів у кожній провінції, із якихось причин мав сильне упередження проти «Івнінг News. Однак жодна з газет не містила навіть найменшої згадки про Чечастер, і лорд Артур відчув, що спроба, мабуть, провалилася. Це був для нього страшний удар, і на деякий час він був геть знесилений. Гервін Келькоп, до якого він пішов наступного дня, був сповнений вибачень і запропонував надати йому інший годинник безкоштовно або ящик нітрогліцеринових бомб за собівартістю. Але він втратив усяку віру у вибухівку, і сам Гервін Келькоп визнав, що в наш час усе настільки підроблене, що навіть динаміт важко знайти в чистому вигляді. Однак маленький нібець, визнаючи, що щось, мабуть, пішло не так із механізмом, не втрачав надії, що годинник ще може спрацювати. І навів приклад барометра, який він колись надіслав військовому губернатору Модесу, який хоч і був налаштований вибухнути через 10 днів, не зробив цього протягом приблизно трьох місяців. Щоправда, коли він таки вибухнув, йому вдалося лише рознести на атоми покоївку, оскільки губернатор поїхав з міста за шість тижнів до того, але, принаймні, це показало, що динаміт, як руйнівна сила, під контролем механізму, є потужним, хоча й дещо непунктуальним агентом. Лорда Артура трохи втішила ця думка, але й тут на нього чекало розчарування. Бо через два дні, коли він піднімався сходами, герцогиня покликала його до свого будуару і показала йому листа, якого вона щойно отримала з Джейн пише чарівні листи, сказала герцогиня. Ви неодмінно мусите прочитати її останнього. Він не гірший за романи, що їх надсилає нам м'юді. Лорд Артур вихопив листа з її руки. У ньому йшлося ДЕКАНАТ Чечестер, 27 травня, Моя найдорожча тітонько. Щиро дякую за фланель для товариства Доркас, а також за ситець. Я цілком згодна з вами, що безглуздо з їхнього боку хотіти носити гарні речі. Але всі зараз такі радикальні і безбожні, що важко змусити їх зрозуміти, що вони не повинні намагатися вдягатися як вищі класи. Я певна, що не знаю, до чого ми дійдемо. Як тато часто казав у своїх проповідях, ми живемо в епоху невіри. «Ми мали велику потіху з годинника, який невідомий шанувальник надіслав татові минулого четверга». Він прибув у дерев'яній скринці з Лондона, доставка оплачена. І тато вважає, що його, мабуть, надіслав хтось, хто читав його визначну проповідь, чи є вседозволеність свободою. Бо на верхівці годинника була фігурка жінки з тим, що тато назвав фрегійським ковпаком свободи на голові. Мені він не здався дуже личим, але тато сказав, що це історично, тож, гадаю, все гаразд. Паркер розпакував його, і тато поставив його на камінну полицю в бібліотеці. І ми всі сиділи там у п'ятницю вранці, коли, щойно годинник пробив 12-ту, ми почули дзеччання, з п'ядесталу фігурки вийшов маленький клубочок диму, і богиня свободи впала й розбила ніс об камінну решітку. Марія була досить налякана, але це виглядало так смішно, що ми з Джеймсом зайшлися сміхом, і навіть тато розвеселився. Коли ми його оглянули, то виявили, що це щось на зразок будильника, і що, якщо встановити його на певну годину і покласти трохи пороху та капсуль під маленький молоточок, він спрацьовує коли завгодно. Тато сказав, що він не повинен залишатися в бібліотеці, бо шумить, тож Реджі відніс його до шкільної кімнати і тепер цілими днями влаштовує маленькі витрати. Вибухи. Як ви думаєте, Артуру сподобався б таки на весільний подарунок? Гадаю, вони досить модні в Лондоні. Тато каже, що вони мають принести багато користі, оскільки показують, що свобода не може тривати вічно, а мусить впасти. Тато каже, що свободу винайшли під час французької революції. Який жах. Тепер я мушу йти до Доркас, де прочитаю їм вашого найповчальнішого листа. Яка правдива, Люба тітонько, ваша думка, що в їхньому стані вони повинні носити те, що не личить». Мушу сказати, це абсурдно. Їхня турбота про одяг, коли є стільки важливіших речей у цьому світі та в наступному. Я така рада, що ваш квіткастий поплін вийшов таким гарним, і що ваше мережево не порвалося. Я вдягну свій жовтий атлас, який ви так люб'язно мені подарували, до єпископа в середу, і думаю, що він виглядатиме добре. Чи потрібні банти, як нагадаєте? Дженінгс каже, що всі зараз носять банти, і що нижня спідниця має бути з уборками. Реджі, Щойно влаштував ще один вибух, і тато наказав відправити годинник до стайні. Не думаю, що татові він так подобається, як спочатку, хоча він дуже втішений, що йому не таку гарну і дотепну іграшку. Це показує, що люди читають його проповіді і мають з них користь. Тато шле свої вітання, до яких приєднуються Джеймс, Реджі та Марія, і сподіваючись, що дядькові Сесемо краще з подагрою, залишаюся Люба Тітонько, завжди ваша любляча племінниця... Джейн Персі. «П.С. Розкажіть мені про банди. Дженінгс наполягає, що вони в моді. Лорд Артур виглядав таким серйозним і нещасним через цей лист, що герцогиня зайшлася сміхом. «Мій любий, Артуре!» – вигукнула вона. «Я більше ніколи не покажу вам листа молодої леді. Але що мені сказати про годинник? Я вважаю, що це чудовий винахід і хотіла б мати такий сама». Я не дуже високої думки про них, сказав Лорд Артур із сомною смішкою і, поцілувавши матір, вийшов із кімнати. Піднявшись до себе, він кинувся на диван, і очі його наповнилися слізами. Він зробив усе можливе, щоб скоїти це вбивство, але обидва рази зазнав невдачі і не власної вини. Він намагався виконати свій обов'язок, але здавалося, що сама доля стала зрадницею. Його гнітило відчуття марності добрих намірів, даремності намагань бути шлахетним. Можливо, краще було б зовсім розірвати заручини. Сибіл, щоправда, страждатиме, але страждання не може по-справжньому зашкодити такій шляхетній натурі, як її. Щодо нього самого, то яка різниця? Завжди знайдеться якась війна, на якій людина може померти, якась справа, за яку людина може віддати своє життя. І оскільки життя не приносило йому задоволення, то й смерть не мала жаху. «Нехай Доля вершить свій вирок. Він і пальцем не ворухне, щоб їй допомогти». О пів на восьму він одягнувся і пішов до клубу. Там був сербітон із компанією молодих людей, і він змушений був обідати з ними. Їхна тривіальна розмова та пусті жарти не цікавили його. І щойно подали каву, він покинув їх, вигадавши якусь зустріч, щоб пити. Коли він виходив із клубу, швейцар подав йому листа. Це був лист від Гере Вінкелькопфа, який просив його зайти наступного вечора, щоб подивитися на вибухову парасольку, яка спрацьовувала, щойно її розкривали. Це був найновіший винахід, щойно прибули з Женеви. Він розірвав листа на шматки. Він вирішив більше не проводити жодних експериментів. Потім він побрів до набережної Темзи і сидів годинами біля річки. Місяць проглядав крізь гриву рудих хмар, наче лев'яче око. І незліченні зірки виблискували на небесному склепінні, мов золотий пил на пурпуровому куполі. Час від часу баржа випливала на каламутну течію і пливла за водою, а залізничні сигнали змінювалися з зеленого на червоний, коли потяги з вереском проносилися мостом. Через деякий час з високої вежі Вестмінстера пробило дванадцяту, і з кожним ударом гучного дзвону ніч, здавалося, здригалася. Потім залізничні вогні згасли, залишилася лише одна самотня лампа, що сяяла, як великий рубін, на гігантській щоглі, і гул міста стих. О другій годині він підвівся і попрямував до Блекфраєрса. Яким нереальним усе виглядало, як схоже на дивний сон. Будинки на іншому березі річки, здавалося, були збудовані з темряви. Можна було б сказати, що срібло й тінь створили світ на ново. Величезний купол собору святого Павла виднівся, мов бульбашка крізь сутінкове повітря. Наближаючись до голки Клеопатри, він побачив чоловіка, що схилився над парапетом, і коли він підійшов ближче, чоловік підвів голову, і світло газового ліхтаря впало йому просто в обличчя. Це був містер Поджерс, хіромант. Неможливо було сплутати це товсте, обвисле обличчя, окуляри в золотій оправі, нудотну, кволу посмішку, чуттєвий рот. Лорд Артур зупинився. Блискуча ідея спалахнула в його голові, і він м'яко підкрався ззаду. За мить він схопив містера Поджерса за ноги і кинув його в Темзу. Пролунала груба лайка, важкий сплеск, і все стихло. Лорд Артур занепокоєно подивився вниз, але не побачив нічого від Хіроманта, крім високого циліндра, що кружляв у вирі місячної води. Через деякий час він теж потонув, і жодних слідів містера Поджерса не було видно. Одного разу йому здалося, що він побачив громістку, безформну постать, що пливе до сходів біля мосту, і жахливе відчуття невдачі охопило його. Але це виявилося лише відображення, і коли місяць визернув з захмари, воно зникло. Нарешті, здавалося, він виконав вирок долі. Він глибоко зітхнув з полегшенням, і ім'я Сибіл зірвалося з його губ. «Ви щось упустили, сер?» – раптом пролунав голос за його спиною. Він обернувся і побачив полісмена з ліхтарем бичачим оком. «Нічого важливого, сержанте», – відповів він, усміхаючись, і, зупинивши кеп, що проїжджав повзь, застрибнув у нього і наказав візнику їхати до Белгрейв-сквер. Наступні кілька днів він коливався між надією та страхом. Були моменти, коли він майже чекав, що містер Поджерс увіде до кімнати, а в інші часи відчував, що доля не може бути такою несправедливою до нього. Двічі він ходив за адресою Хіроманта на Вестмонд-стріт, але не міг змусити себе подзвонити. Він прагнув певності і боявся її. Нарешті вона настала. Він сидів у курильній кімнаті клубу, пив чай і досить стомлено слухав розповідь Сербітона про останню комічну пісеньку в Гаєті, коли увійшов офіцер з вечірніми газетами. Він уяв Сент-Джеймс і байдуже гортав сторінки, коли цей дивний заголовок привернув його увагу. Самогубство Хіроманта Він зблід від хвилювання і почав читати. У параграфі йшлося. Учора вранці, о сьомій годині, тіло містера Септимуса Р. Поджерса, видатного хіроманта, було винесене на берег у Гринвічі, просто навпроти готелю Шип. Нещасний джентельмен зник кілька днів тому і в хіромантичних колах відчували значну тривогу за його безпеку. Передбачається, що він наклав на себе руки під впливом тимчасового психічного розладу, спричиненого перевтомою, і відповідний вердикт був винесений сьогодні в день коронерським журі. Містер Поджерс щойно завершив великий трактат на тему людської руки, який незабаром буде опубліковано і безсумнівно приверне велику увагу. Покійному було 65 років, і, здається, він не залишив жодних родичів. Лорд Артур вибіг із клубу з газетою в руці, на превеликий подив швейцара, який марно намагався його зупинити, і одразу поїхав на парк Лейн. Сибіл побачила його з вікна, і щось підказало їй, що він приніс добрі новини. Вона збігла вниз, щоб зустріти його, і, побачивши його обличчя, зрозуміла, що все гаразд. «Моя Люба Сибіл», – вигукнув лорд Артур, одружимося «одружімося завтра». «Дурненький хлопчико, та шторт ще навіть не замовлений», – сказала Сибіл, сміючись крізь сльози. Розділ шість коли через три тижні відбулося весілля, церква Святого Петра була переповнена цілим натовпом елегантних людей. Службу провів найурочитистішим чином декан Чечестерський, і всі погодилися, що ніколи не бачили гарнішої пари, ніж наречений та наречена. Однак вони були не просто гарними, вони були щасливими. Жодної миті лорд Артур не шкодував про все, що він вистраждав заради Сибіл. А вона, зі свого боку, дала йому найкраще, що жінка може дати будь-якому чоловікові – поклоніння, ніжність і любов. Для них романтика не була вбита реальністю, вони завжди почувалися молодими. Кілька років по тому, коли в них народилося двоє прекрасних дітей, леді Віндермір приїхала з візитом до Алтон Прайорі, чарівного старого маєтку, який був весільним подарунком герцога своєму синові. І одного дня, коли вона сиділа з леді Артур під липою в саду, спостерігаючи за маленьким хлопчиком і дівчинкою, що гралися туди-сюди по Трояндовій алеї, мов мінливі сонячні промені, вона раптом узяла руку господині у свою і сказала, «Ви щасливі собі!» Люба леді Вендермір, звісно, я щаслива, а ви? У мене немає часу бути щасливою, Сибіл. Мені завжди подобається остання людина, яку мені відрекомендували, але як правило, щойно я дізнаюся про людей, вони мені набригають. Хіба ваші леви вас не задовольняють, леді Вендермір? О, Боже, ні, леви годяться лише на один сезон. Щойно їм підстрижуть гриви, вони стають найнуднішими істотами. Крім того, вони дуже погано поводять якщо ви справді до них добре ставитеся. Пам'ятаєте того огидного містера Поджерса? Він був жахливим самозванцем. Звісно, мені до цього було байдуже, і навіть коли він хотів позичити грошей, я йому пробачила. Але я не могла витерпіти, коли він почав до мене заличатися. Він справді змусив мене зненавидіти хіромантію. Тепер я займаюся телепатією. Це набагато цікавіше». «Ви не повинні нічого говорити про проти хіромантії тут, леді Віндермір. Це єдина тема, з якої Артур не любить, щоб жартували. Запевняю вас, він ставиться до цього цілком серйозно. Ви ж не хочете сказати, що він у це вірить, Сибіл? Запитайте його, леді Віндермір, ось і він. І лорд Артур підійшов садом з великим букетом жовтих троянд у руці, а двоє його дітей танцювали навколо нього. Лорде Артуре... Так, леді Віндермір, ви ж не хочете сказати, що вірите в хіромантію? Звісно, вірю, сказав юнак, усміхаючись. Але чому? Бо я завдячую їй усім щастям свого життя, пробормотів він, кидаючись у плетене крісло. Мій любий лорде Артуре, чим же ви їй завдячуєте? Сибіл, відповів він, подаючи дружині троянди і дивлячись у її фіалкові очі. Які дурниці. вигукнула леді Віндермір. Я ніколи в житті не чула таких дурниць. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.